Dakizunez, bai Katalunian bai Nafarroan Aragoia eta bat, ja aurkeztu eta onartu zuten lege berria de custodia compartida delakoa. eta gainera iparraldean gertatzen den bezala guk hemen Euskadin eh aurkeztu e, dugu gure e, parlamentoan Euskadiko parlamenton, horretako orre, e, lege berria eh? de custodia compartida edo corresponsabil, corresponsabilidad parental Bida, e, guraso banatzen direnean, eh, kostodia konpartida hori ematen ez denean, eh, beste pikate astertzera eta zein egoerak ematen diren izan ere, hala aita edo ama egoera komplikatu baten ikusten da askotan, ez da ba seme alabarekin harremanak edukitzeko edo haren ar, gaineko ardurak behar bezala betetzeko, es. Claro, eske orain, aiten, orain arte, dibortzio egoretan normalean seme alabak galtzen dute bai ama edo bai aita eta gainera bere familia osoa dongu que proposatu genun hemendik aurrera Euskadin, e, beste berri bat eh onartzeko e, nun eh egoera e, e, e, e divorzio egoeretan seme alaba biekin egoteko eta biak bai ama bai aitak Gurasoak arduratzeko bai ehskuntzas bai haien mantenduaz, eta bar. Korresponsabilidad parental delako kuasatatu duguna. Berdintasuna aurreratzeko Euskadin berdintasunean aurreratzeko. Aipatu duzu iparraldean dagoeneko indarrean dela alako alako araudi bat, ezta? Bai, bai, iparraldean horrela egiten da o, dibortzio egoretan. Normalean biekin geratzen da, eh, saltzen da eh, etxea. Eta haiek biok arduratzen dira ba, e, bere eseme alabaz. E, aurren garapenerako beharrezkoa da, bai haita bai ama, baina ipatu duzu, bai haita edo ama galtzen dutelarik, haren e, familia, itxona monak, eta osa baizebak, eta barare, haiekin e, herramenare galtzen dela. Bai, bai, galtzen da, eta hori e, oso txarra datorkie gure eseme alabai, horregatik or, e, e, guk eskatzen dugu e, dibortzio eta gero haiek, bere familias, ez banatxeko. Banatxen dugu aita eta ma, baina azeme alabak guekin, biekin egon behar direla. E, gaur egun, krisia dela eta pasaben urtean, gipuzako batuak ateraz diren, omen, e, lau dibortzizatik iru adostuak direla, e, ba, krisia egoera dela eta, ez ez duelako nahi, abokatuetan, ba, hainbeste gastatu edo ezin zintu elako e, alakoetan ez dakite egoera ba, krisia dela eta aldatu den hain zuzen ere ba, pixkat ba, e, gurasoen arteko beste akordio batera iristeko zentzu horretan ere. Ba, urteotan kristian eraginez hori nabaria, nabaritu alden. Bai, Lisea egueran bai, normalean gertatzen da e, edo Euskadin gertatzen dela e, igual urte batean e, igotzen dira dibortzio eta e, dibortzioak. Eta beste urtean ere jeizten da. Hordun normalean E, parekatuaak dira. E, urtetik beste urtera normalean geratzen da datuak e, berdinak. Zergatikez jendea ez du nahi edo ezin du e, divorziatu zeren ez daukat e, dirurik hori lortzeko eta. bere goreak geratzen da oso, oso larria. Ordun horregatik e, lortu behar dugu berehala, Ez bizitza e, saltzea eta haiek e, e, posibilitatea edukitzeko bere akordioak bere ala egiteko. Hori akordioa dagoenean, ez dagoenean epaiak agintzen du, ezta? Eta esentzu horretan ere, e, ba arabera ere, e, semalabaren gastuak estaltzerako garaian ere, epaiak agintzen du. Hortan ere sartu nahi za nahi duzute, ezta? Bai, sartu nahi dugu batez ere e, bit, bitartekaritza, eh, doainiko bitartekaritza. Zertarako? Haiek berehala edo asko hobeto, askoz erresago egiteko bere edo lor zeko bere adostasunak bere akordioak ordun nai dugu bai hementze adibidez irunen bai donostian bai tolosan eh 40.000eko herrietan eh, eh, jartzea bitartekaritza zerbitzu bat Eta e, gastuak estaltzelako garaian, zemean e, labaren eskuntza eta eguneloko gastuak estaltzelako garaian ere, hor askotan arazo sortatzen dira, ezta, bai, bai, ba, dibortzioa... Hugu, ba probazetzen dugu, e, gehiago irabazten duena, gehiago e, aportatxeko. Uh -huh. e, Zerentzu honetan, e, egia da ere, e, banaketak ematen direnean, kustodia e, gehienetan, edo kasu gehienetan, e, amak eramaten e, duela, ezta? E... Bai, eguneko larogeita zeian, normalean ematen ematen dio amari. Baina hori e, ez da normala e, eta ez da ona. E, zeren, e, emakumea e, arduratzen da bai e, semealaben alaben bai e, mantenduaz, eta bar. Eta hori, egin behar dugu biok. E, bai aita eta bai ama. Hama e, e, lortu behar dugu bere bisitxan, profesionalki, e, bere etorkizuna aurreratzeko, bere etorkizuna e, haunditzeko, ordu nortarako ezin du e, egun osoa bere seme alaben arduratuz. Eta egoera, aregeiago konplikatzen da, e, ondoren e, ba, bi, bikote parte bakoitzak, beste bikote bat, hirugarren bat sartzen denean askotan ez da? Claro, eta horregatik eh, normalean, eh, profesional baten joan behar dute joan behar dute kontseilua eh, edo eh, beste gauzak eh, lortzeko edo eskatzeko. Eh, normalean bitartekaritza psikoloarengana joatea oso komenikgarria dela. Ongi da, e, Augustia aurrera eramateko, aldatzeko alegia hogeita marr mila sinadura behar dituzue Eusko Leke Biltzarrean, Hau, aurrera lateralizateko, herriekin ezta ez e, zenbat sinadura eramate dituzue dagoeneko. gueneko? E, ja gaur kontatu ditugu hogeita iru sinadura, eta gure helburua da berrogei sinadura lortxea. Noiz arte duzu EPEA, nola doa prozesua, behin sinaburak bilduta, zer egingo duzu Martxoaren zei arte, zei egun arte EPEA du ordun Gure gure esperantza da, normalean berroei mila lortxa daukagu denbora nahikoa, baina baitare indar, hau edo ahal guztiak egiten ari gara. Eta itxarropean abadu hau e, aurrera atera alizateaz? Bueno, guke eramaten du, eh, parlamentura eramaten duguna eh, badu herritarren eh, babesa. Ordun eh, politikoek entzun behar dute zer esaten du Euskal Herria edo Euskadi. Guazen e, gizartaren, e, o, topatzen buztuen gizartaren argazki txiki bat egitera, sinaurak biltzen ari zarete, Donostian, Tolosan, Irunen, bueno, Euskal Herrik guztitik, hurbiltzen den jendeak e, nolako jarrera du, adinaren arabera, e, seksuaren arabera, ikuspuntu bai. ez berdinak egon gogira. Bai bai, normalean, edo zein motako jendea urbiltzen zaigu, baina e, aspi marretu behar dugu adibidez gaztetxoek edo gazteak bereala sinatzen dute, esaten dute digute, e, pues normala dela, logiko dela, eta zergatik ez eta berehala sinatzen dute. Beste aldetik gere, ja e, zaharrenak, esaten digu e, bueno, ez dakit, ezke eta guk, azaltzen e, dieguna zer den, berehala sinatzen dute, esanez ke que arregle cuanto antes, keten mi familia, y el mi entorno, jentekekon otko. Uh -huh. Orduan, hori gertatzen zaigu, eta batxutan gauza harri edo. E, normalean, e, bikote bat hurbiltzen e, zaigu, eta emakumea berehala ala, bueno, irakurtzen du horria, eta esaten digu. bueno, e, sinatuko det, eta bere gizona, bere bikotea horrontzen e, da, eta esaten du, nik ez. Eta normalean gizona da, eta... Arrituta garratzen geratzen gara. Arrituta, izan ere, berez, bueno, e, bi parteentzako entzako interesgarria dudari gabe ba, araudi hau e, indarren ezartzea, baina bereziki behar bada e, gizonesko entzako, ez da? Izan ere, egoera komplikatuena, pairatu izan dutenak, historikoki, e, banaketetan gizoneskoak dira ez da? Semela bai, harreman ez Baina, bai, bai, bai, <coughs> lege honetan gauza bat e, azpimarratu behar dugu, eh? berdintasuna e, lortzeko edo aurreratzeko e, prestatuta dago. E. Ordun normalean igual gizon batzuk ez dakite edo ez nahi dute hori e, edo ez gustatzen zaie hori lortzea edo hori aurreratzea. Azko hobeto igual e, datorkie pues aldebatean seme alabak bere emastean ustea eta Orgu eskatzen eskatzen diegu e, pauso bat e, aurrera ematen eta berdintasuna e, aurreratzeko edo aurrera, e, berdintas gehiago Euskadin lortzeko Ya, ba, momentu zorrokin geratuko gara, ikusiko dugu aurrerantzean, eh? Ba, lege hau aurrera ateratzen denala ez, eh, ba, nolako prozedura ematenbeen datozen ilabeteetan, esan bezala martxoaren 6a azken bai. epea, ezta? Eh? Sinadurak ba. entregatzeko. Bai, bai, bai. Epe momentu e, ilabete horretan ja parlamentora joango gara eta hor e, utxiko ditugu e, sinadura guztiak. Uh -huh. Eta ba. Bai, bai, prentza horrekoan emango dugu, gure elbura edo gure maitxak. Bai, politikoki, puntu bakar bat besterik ez, alderdi politikoen aldetik, Eusko Lege Biltzarren delarik, nolako jarrerak agertzen bituzte alderdi politikoek? Pues, PESO eta IUSik besteak onartzen dute, adibidez, PNV, PP, Aralar, EA eta upi Ordun, eh ja badaude edo badago maioria absolutan gure parlamentoa, Euskadiko parlamentoan. Beraz, aurrera aterako delakoan, eh, ba, biltzen egituko duzu e datozen egune eta asteetan, eh, ba, sorteon. ba eskerrik asko